Зненацька на лівому стовпі виступила з мармуру відразлива машкара, ніби дельфійський ідол з гнівливим молодим ликом повним жахливої гордості і неземної сили. Гамуючи стоїн, який рвався їй з грудей Роксолана, відхитнулася в сутінки бічних нав, пішла до другого стовпа, але назустріч їй з древнього мармуру вже виступав новий передвісник пекла жоноподібний, любострасний, чарівливий у своїй підступності, гріховно привабливий. Далі, далі від спокус, вона мало не бігцем кинулася до третього стовпа, долаючи безмежне поле червоного килима центральної нави, тоді до четвертого металася зацьковано між цими могутніми стовпами, що тримали на собі найбільше склепіння в світі, і повсюди зустрічали її червонясті потвори дияволів. На всіх плитах пробивалися крізь мармур страхітливі машкари, похмурі й відлякуючі. Там сухий костий чорт з жорстоким поглядом, з бровами, мов ламані блискавиці, там геть звіряча голова, щось булькате, широкоморде, волохате таке, що ледь стирчать заросту коротенькі ріжки сатанинські, ще далі справжній люцифер з рогатинської ікони страстей господніх. За розкритої пащі витикаються білі-гострі ікла, вогнисті очі пронизують до кісток. Злий дух – символ всілякої жорстокості і кривавих злочинів. Згарайка голоногої, замурзаної дітлашні, випорскує за одного з стовпів, оточує слуг таншу, з подивом зупиняється, ловить погляд цієї вельможної жінки, втуплюється й собі в мармур. «Що це? Що це?» Самі ж відповідають. «Шайтан! Шайтан!» Махають руками, сміються, кричать, витанцьовують. Що їм шайтани, що їм дияволи? Від головного входу біжить ходжа в зеленому широкому одязі, тримаючи черевики в руках, замахується тими черевиками на дітей. Геть, геть! Діти ховаються за стовпами, дражнять ходжу звідти. Але він натикається на султаншу і заклякає в поклоні. Від погляду на її султанську величність у слуги Божого повскознулася нога витривалості і здригнулася рука сміливості. Роксола наче й помітила ходжу. Пішла просто на нього, і коли б не усунувся їй з дороги, може так і наступила б на слугу Божого. Майже вибігла в притвор, мерщій звідси, до виходу, на вільне повітря. Але й у притворі на всю широчинь зовнішньої стіни – Знов кипіння чортячих машкар, дияволи, злобні, хтиві, чорнобагряні, зажерливі, які ті, двоногі дияволи, течеві самці, зарізяки і кахіперди стамбульські. Боже, хто ж панував над її життям, коли вискочила з головних дверей і вдарило її обличчя потоками голубого вітру. Задихнулася від безмежності простору, і сонячний блиск летів понад світом такий, що мала б забути щойно пережитий кошмар. Згадати, що вона всемогутня султанша, повелителька землі, народів і стихій. Гордо смикнула головою, примружилася, пустила на уста свій звичний усміх, ступнула на широкі сходи, вкриті килимом. І тільки тоді побачила внизу колосходів, де вже кінчався килим на білих кам'яних плитах, Розпластаного, як той ходжав Софії, чоловіка На чоловікові був забруднений, понищений одяг Обнизаний був чоловік суворою зброєю Ще кілька таких самих, так само озброєних, тримали віддаля коней з витертими сідлами, змучених, спітнілих. А той, що розпластався коло сходів, піднімав на витягнутих руках над головою шовковий згорток з золотими султанськими печатями. Фірман від великого султана Сулеймана. Її величності султан Шихасики від повелителя трьох сторін світу, захисника віри, меча правосуддя. Султан заповідав своє повернення. Уклав у Амасі і мир з шахом. Два роки виснажували султани шах землю і війська. Цілий рік вели переговори, тим часом далі плюндруючи нещасну землю. Султан поступався Східною Вірменією, Східною Грузією і всім Азербайджаном, лишивши собі Західну Вірменію і південні городи її, Ван муж бітліс.